Жаклін повернула голову та звернулася до Саймона Дойла. «Саймоне, й дзвінком, я хочу ще випити!» Саймон Дойл виглянув з журналу і тихо відповів. «Стюарди пішли спати, уже за північ. Я ж сказала, що хочу ще випити!» «Джекі, тобі вже досить!» – сказав Саймон. Вона різко повернулася до нього. «А яке тобі до цього діло?» Він знизав плечима. «Ніяке!» Жаклін розглядала його хвилину чи дві. Тоді спитала, «Що з тобою, Саймоне? Ти боїшся?» Саймон не відповів. Доволі демонстративно він знову повернувся до журналу. Корнелія пробурмотіла, «О, Боже, уже так пізно, я мушу!» Вона завовтузилася і впустила на персток. Жаклін звернулась до неї, «Не йдіть спати, мені потрібна жінка для підтримки!» І знову розсміялася. Знаєте, чого боїться Саймон? Йому лячно, що я розповім вам історію свого життя. О, Корнелія трохи запиналася, жаклін чітко мовила. Бачте, колись ми з ним були заручені. О, справді? Корнелію розривали суперечливі почуття. Вона страшенно збентежилася, та водночас її охопило приємне збудження. Яким же... Неприємним їй тепер здавався Саймон Дойл. Так, це дуже сумна історія, продовжила Жаклін. У її м'якому тихому голосі відчувався глум. Він погано зі мною повівся. Геш, Саймоне? Іди спати, Джекі, ти п'яна, грубо сказав Саймон Дойл. Саймоне, люби, якщо тобі ніяково, краще вийде сам. Саймон Дойл глянув на неї. Його рука, що тримала журнал, трохи тремтіла, але він твердо промовив. Я залишуся. Корнелія пробормотіла втретє. Мені справді треба. Уже так пізно, ви нікуди не підете, мовила Жаклін. Вона швидко схопила руку дівчини, не давши їй піднятися. Ви залишитеся тут і слухатимете, що я скажу. Джекі різко звався Саймон. «Не роби себе посміховисько, заради Бога, іди спати!» Жаклін раптово вистрончилася в кріслі. Слова ринули з неї стрімким шипучим потоком. «Ти боїшся скандалу, так? Тому що ти типовий англієць, такий стриманий. Хочеш, щоб я поводилася пристойно? Еге ж, але мені байдуже. Поводжуся я пристойно чи ні? Краще швидше забирайся звідси!» Бо я збираюся виговоритися про все. Джим Фантерп акуратно загорнув книжку, позіхнув, зиркнув на годинник, піднявся та вийшов. Типово по-англійськи, але зовсім не переконливо. Жоклін обернулася навколо на своєму стільці і зиркнула на Саймона. Клятий дурень, її язик заплітався. Гадав, можеш поводитися зі мною. «Як тобі заманеться, і все зійде з рук?» Саймон Дойл роззявив булорота та замить закрив його. Він сидів мовчки, наче сподіваючись, що її гнів стихне, якщо він не провокуватиме словами. Голос Жаклін, що став хрипкий і нерозбірливий, приголомшив Корнелію, яка зовсім не звикла до таких оголених емоцій. «Я казала», – лепетала Жаклін що радше вб'ю тебе, ніж дивитимуся, як ти йдеш до іншої жінки. Думав, я жартую? Помиляєшся. Я просто вичікувала. Ти мій, чуєш? Ти належиш мені. Саймон усе ще мовчав. Жаклін щось намацувала у своєму подолі. Вона подалася вперед. Я казала, що вб'ю тебе, і то не просто слова у її руці, що зблиснуло. «Я застрелю тебе, як пса, як паршивого пса, яким ти і є». Нарешті Саймон зарухався. Він скочив на ноги, та в цей момент дівчина натиснула гачок. Саймон зігнувся вдвоє та впав на стілець. Корнелія заверіщала і кинулася до дверей. Джим Фанторп стояв на палубі, опершись на перила. Вона покликала «Містере Фанторп! «Містер Фанторп!» – він підбіг до дівчини, Корнелія несвідомо схопилася за неяка. «Вона застрелила його! О, вона його застрелила!» Саймон Дойл і далі незграбно лежав на стільці. Жаклін стояла неначе паралізована. Її дуже трясло, а широко розплющені нажахані очі втупилися на яскраво-червону пляму, яка повільно просочувалася. Через штанину трохи нижче коліна, де Дойл притискав до рани хостинку. Жаклін запиналася. «Я не хотіла!» «Боже мій, я, я справді не хотіла!» Револьвер випав з її тремтячої руки на долівку. Вона відкинула його ногою і той ковзнув під один із диванчиків. Саймон слабким голосом пробурмотів «Фантор, заради Бога, хтось іде!» Скажіть, що все гаразд. Нещасний випадок, щось таке, не треба скандалу. Фанторо з розумінням швидко кивнув. Він розвернувся до дверей, де з'явився переляканий небієць. Усе добре, усе гаразд, просто розваги. Хлопець із чорним обличчям дивився на нього з сумнівом і спантеличино, але врешті заспокоївся. Зуби блиснули широкою усмішкою. Він кивнув і вийшов. Фантор повернувся. Усе гаразд, не думаю, що ще хтось чув. Звук був наче від вистріленого корка. А тепер він здригнувся. Жаклін раптом почала істерично схліпувати. О, Боже, чому я не померла? Я вб'ю себе. Краще помру. Що я накоїла? Що накоїла? Корнелія поспішила до неї. Тихо, Любонько, тихо. Саймон з мокрим чолом і перекривленим від болю обличчям Швидко заговорив, «Заберіть її, заради Бога, виведіть її звідси, проведіть її до каюти, Фанторпе. Слухайте, міс Ропсон, покличте ту вашу медсестру!» Він благально подивився на обох. «Не залишайте її, переконайтеся, що вона в безпеці, хай за нею пригляне медсестра, а тоді знайдіть старого Беснера і приведіть сюди. Заради Бога, не кажіть нічого про це моїй дружині!» Джим Фанторп знову з розумінням кивнув. У надзвичайній ситуації тихий юнак поводився спокійно і компетентно. Разом з Корнелією він вивів Жаклін, яка плакала й опиралася, з салону на палубу та повів до каюти. Там з нею стало ще більше проблем. Вона намагалася вивільнитись і схлипувала ще сильніше. «Я втоплюся, втоплюся, я не можу більше жити!» «О, Саймоне, Саймоне!» Фанторп звернувся до Корнелії. «Краще знайдіть міс Бауерс, а я побуду тут, поки ви її не приведете». Корнелія кивнула й швидко зникла. Щойно вона відійшла, як жахлін схопила Фанторпа. «Його нога! З неї тече кров, зламана! Він помре від знекровлення! Я мушу йти до нього! О, Саймоне, як я могла!» Вона голосила все гучніше. Фанторб взявся заспокоювати. «Тихо, тихо, з ним усе буде добре!» Дівчина знову почала вириватися. «Відпустіть мене, дозвольте мені кинутись за борт, дайте мені себе вбити!» Фантор схопив її за плечі і змусив сісти на ліжко. «Ви повинні залишатися тут, не метушіться, опануйте себе, кажу вам, що все добре!» На полегшення юнака засмученій дівчині вдалося трохи заспокоїтись. Але він був радий, коли портьєри розсунулися, і разом із Корнелією до кімнати війшла незворушна міс Бауерс, щільно загорнута в жахливе кімоно. «Ну, – бадьоро, – сказала міс Бауерс, – що тут у вас?» Вона перебрала контроль на себе, не виказуючи ніякого здивування чи тривоги. Фантор вдячно залишив надто збуджену дівчину у вправних руках міс Бауерс і поспішив до каюти доктора Беснера. Він постукав, одразу ж увійшов. «Доктор Беснер!» Жахливе хропіння затихло, і вражений голос спитав. «Що? Що таке?» До того часу фантор уже вімкнув світло. Доктор закліпав, нагадуючи величезну сову. «Дойл! Його підстрелили. Міс Дебельфор вистрелила в нього. Він у салоні. Можете підійти?» Дебелий лікар одразу ж відреагував. Він поставив кілька коротких запитань, узувся, накинув халат, прихопив невелику сумку з необхідними інструментами і попрямував із фанторпом у вітальню. Саймону вдалося відчинити вікно поруч із собою. Він витягнув голову та глибоко дихав. Його обличчя було смертельно бліде. Доктор Беснер підійшов до нього. «Ну, що? Що тут у нас?» Хустинка просякла кров'ю, лежала на килимі, там же була темна пляма. Огляд лікаря переривали типово німецькі борчання та вигуки. Так, це погано, пошкоджена кістка, велика крововтрата. Герфанторп, мусимо перенести його в мою каюту. Отак, він не може ходити, тому мусимо його нести. Коли вони підняли його на порозі, з'явилася Корнелія. Побачивши її, лікар полегшено видихнув. «А, це ви? Добре, ходімо з нами, мені потрібен помічник. Ви справитеся краще, ніж мій приятель, він уже, здається, трохи зблід». Фантор витиснув із себе слабку усмішку. «Може, покликати міс Байерс?» – запитав він. Доктор Беснер оцінюючи глянув на Корнелію. «Ви справитеся, юна леді», – оголосив він. «Ви ж не зумлієте і не наробите дурниць, га?» «Я робитиму те, що скажете». З готовністю, сказала Корнелія. Беснер задоволено кивнув. Усі разом вони пройшли палубою. У наступні десять хвилин відбулися деякі хірургічні маніпуляції, і містеру Фанторпу це зовсім не сподобалося. У глибині душі йому було соромно, що в Корнелії стало більше духу. «Що ж, я зробив усе, що міг», – нарешті виголосив доктор Беснер. «Ви тримались як герой, мій друже. Він поплескав Саймона по плечу, потім закотив йому рукав і витягнув ін'єкційний шприц. – А тепер я вам дещо вколю, щоб ви поспали. – А ваша дружина? Що з нею? – Саймон сказав слабким голосом. – Не треба її тривожити до ранку. І додав я. – Не звинувачуйте, Джекі, це все моя вина. Я ганебно з нею повівся, бідне дитя, вона не знала, що коїть. Доктор Беснер кивнув. «Так, так, я розумію. Це моя вина!» – наполягав Саймон. Його очі зупинилися на Корнелії. «Хтось має залишитися з нею, вона може зашкодити собі!» Доктор Беснер увів голку. Корнелія тихо, але впевнено відказала. «Усе гаразд, містер Дойл. Міс Бауерс залишиться з нею на всю ніч!» Саймон подивився на неї з вдячністю. Його тіло розслабилося. Очі заплющилися. Раптом він різко розплющив очі. Фанторпе. Так, Дойле. Револьвер. Не варто залишати його там. Зранку його знайдуть слуги. Фанторп кивнув. Точно. Піду й принесу його. Він вийшов на палубу. У дверях каюти Жаклін з'явилася міс Бауерс. Їй стане краще, повідомила вона. Я ввела їй морфій. Але ви залишитеся з нею, так? «О, так, декого морфін збуджує. Я залишуся тут на всю ніч». Фантор прушив до салону. Через три хвилини в двері Беснерової каюти постукали. «Доктор Беснер?» «Так», – оглядний чоловік підійшов до дверей. Фантор б жестом покликав його на палубу. «Слухайте, я не знайшов того револьвера». «Що?» «Револьвер? Він випав з рук дівчини. Вона віджбурнула його». І він полетів під диван. Тепер його там немає. Вони витріщились один на одного. Але хто міг його забрати? Фантор б плечима. Беснер сказав Це цікаво, але я не знаю, що ми можемо вдіяти. Спантеличені й трохи стурбовані, обидва чоловіки розійшлися. Еркіль Пуаро саме витирав піну зі свіжовиголоного обличчя. Коли у двері коротко постукали, й одразу ж безцеремонно ввійшов полковник рейс. Він зачинив за собою двері. «Інтуїція вас не підвела», – сказав він. «Це сталося?» Пуаро випростався і різко запитав. «Що сталося?» «Лінет Дойл мертва. Її вночі вистрілили в голову». Пуаро на хвилину замовк. Перед очима з'явилися два спогади. Дівчина в саду в Асуані, яка на одному подиху захоплено говорила, якби я хотіла прикласти мій любий невеличкий револьвер, їй до скроні та натиснути гачок. Та інший свіжіший спогад про той же голос. Так далі не може тривати. Одного дня все раз і зламається. І та дивна мить з благанням в очах. Що ж із ним трапилося, що він не відгукнувся на те благання? Він був сліпий, німий і твердолобий через те прагнення спати. Рейс продовжував. «Я тут певним чином офіційно. Мене викликали і доручили цю справу. Судно має відплисти через півгодини, але відплиття відкладуть, якщо я розпоряджусь. Є ймовірність, що вбивця потрапив сюди з берега». Пору похитав головою. Полковник неохоче погодився з ним згоден. Це припущення можна виключити. «Що ж, друже, справа за вами, ваш вихід!» Поворотим часом швидко збирався. «До ваших послуг», – сказав він. Двоє чоловіків вийшли на палубу. Рейс мовив. «Там мав би бути Беснер. Я відправив за ним стюарда. На параплаві були чотири каюти класу люкс із ванними кімнатами. Дві з лівого борту займали доктор Беснер. Та Ендрю Пеннінгтон з правого борту одну каюту займала міс Ван Скайлер, а іншу Лінет Дойл. Одразу ж за нею була каюта її чоловіка. Біля каюти Лінет Дойл стояв блідий, мов смерть Стюарт. Він відчинив двері, і Пуаро Рейс увійшли всередину. Доктор Беснер схилився над ліжком. Коли чоловіки зайшли, він підвів голову і щось буркнув. «Що ви нам скажете про це, докторе?» – запитав Рейс. Беснер задумливо потер неголене підборіддя. «Що ж, її застрелили, стріляли зблизька. Бачите, отут надвухом вхідний отвір кулі. Куля дуже маленька, я б сказав, 22-го калібру. Револьвер тримали близько до голови. Бачите цю чорну пляму? Шкіра обгоріла». Знову Поро з болем згадав ті слова, почуті в Васуані. Доктор продовжував. Вона спала, слідів боротьби немає. Убивця прокрався в темряві і вистрілив у неї в ліжко. О ні, викрикнув Поро. Це не в'язалося з його розумінням психології Жаклін де Бельфор. Вона прокрадається в темну каюту з револьвером у руці. Ні, картинка не складалася. Беснер втупився на нього. Крісто в лінзи окулярів. Кажу вам, це сталося саме так. Так, так, я не про те, що ви подумали. Я не сперечався з вами. Беснер задоволено хмикнув. Поро підійшов і став поруч із ним. Лінеда дойл лежала на боці в спокійній природній позі. Але над вухом виднілася крихітна дірочка з кіркою запеченої крові довкола. Поро сумно похитав головою. Раптом його погляд спинився на білій стіні просто перед ним, і він різко вдихнув. Її білу чисту поверхню зіпсувала велика кривава літера «Ж». Нашкай, аби над чимось коричнево-червоним. Детектив роздивився її, а тоді схилився над загиблою і дуже обережно підняв її праву руку. На пальці була червона пляма. Ні імені, ні прізвища, – вигукнув Пуаро. «Е, «Що це? – запитав доктор Беснер і підвів погляд. «О, це прокляття! Що ви про це думаєте, Пуаро? – спитав Рейс. Той хитнувся. Вас цікавить моя думка. Усе дуже просто, так? Мадам Дойл помирає та прагне викрити вбивцю, тому, вмокнувши палець у власну кров, пише першу літеру його імені. Так, усе на диво просто. Так. Але доктор Беснер збирався втрутитися, та Рейс рішучим жестом змусив його мовчати. "То ви так вважаєте?" повільно запитав він. Поро повернувся до нього й кивнув. "Так, так, це як я вже сказав, на диво просто. І так знайомо, ж, так часто роблять на сторінках кримінальних романів хоча тепер це трохи стара гра. Можна припустити, що наш вбивця старомодний. Рейс глибоко вдихнув. «Зрозуміло», – сказав він, «а я спершу подумав, що я вірю в такі мелодраматичні кліше?» закінчив Пуаро з ледь помітною усмішкою. «Але перепрошую, докторе Беснер, ви хотіли щось сказати?» Беснер вибухнув потоком гортаних звуків. «Що я хотів сказати?» «Тьфу! Усе це абсурд, нісенітниці! Бідна леді померла миттєво, щоб умочити палець у кров, а як ви бачите, крові майже немає. І написати в літери на стіні – це дурниця, мелодраматичне глупство». «Все по-дитячому», – погодився Поро, – «але ж це зроблено з певною метою», – втрутився Рейс. «Так, звісно», – серйозно підтвердив детектив, – полковник запитав. «То що ж означає літера «Ж»?» Поро негайно відповів. «Ж» вказує на Жаклін Дебельфор, молоду леді, яка менш ніж тиждень тому заявила мені, що не бажає нічого, крім...» Він замовк, а тоді неспішно процитував. «Прикласти невеличкий револьвер до її голови, а тоді натиснути пальцем». «Царю небесний!» – вигукнув доктор Беснер на мить запала тиша. Тоді Рейс глибоко вдихнув і спитав: "Саме так і сталося?" Доктор кивнув. "Справді, саме так. Зброя малого калібру, мабуть 22 мм. Звісно, щоб сказати точно, треба вилучити кулю". Рейс із розумінням кивнув, потім запитав: "А що там із часом смерті?" Беснер ще раз потер підборіддя. Звук був не дуже приємний. Не скажу надто точно, зараз восьма година. Враховуючи температуру повітря минулої ночі, я б сказав, що вона вже мертва годин шість, але, можливо, не довше восьми. Отже, її вбили між північю та другою годиною ночі. Саме так усі замовкли. Рейс озирнувся, а що з її чоловіком? Гадаю, він спить у сусідній каюті. «Зараз, – відповів доктор Беснер, – він спить у моїй каюті». Пуару та Рейс здивовано глянули на нього. Лікар закивав головою. «Так, так, бачу, вам про це не розповіли. Учора ввечері містера Дойла підстрелили у вітальні». «Підстрелили? Хто?» «Молода леді Жаклін де Бельфор». Рейс різко запитав. «Він сильно поранений?» «Так, роздроблена кістка». «Я зробив усе можливе, але, як ви розумієте, якомога швидше потрібен рентген перелому та відповідне лікування, що неможливе на цьому судні?» Жаклін де Бельфор, пробурматів Пуаро. Його очі знову глянули на літеру уже на стіні. «Якщо ми тут уже нічого не вдіємо, то спускаємося», – раптом запропонував рейс. «Нам виділили кімнату для куріння». Передусім треба з'ясувати всі подробиці минулого вечора. Вони вийшли з каюти, Рейс замкнув двері і забрав із собою ключ. «Ми повернемося сюди пізніше», – сказав він. «Спершу треба прояснити всі факти». Чоловіки спустилися на нижню палубу, де стривожений власник Карнака чекав їх біля входу в кімнату для куріння. Бідолашний був надзвичайно засмучений, і стурбований усією історією та хотів якнайшвидше передати цю справу полковнику Рейсу. Зважаючи на ваше службове становище, сер, я думаю, найкраще передати справу вам. Я отримав наказ бути у вашому розпорядженні через ту іншу справу. Якщо ви візьметеся і за це вбивство, я прослідкую, щоб усе було виконано так, як ви забажаєте. Просто чудово. Почнімо з того, що цю кімнату треба звільнити для мене, там с'є пауаро на час розслідування. Звичайно, сер. Поки що все. Повертайтеся до своїх справ, я знаю, де вас знайти. Трохи заспокоївшись, власник вийшов з кімнати. «Сядьте, беснере, і розкажіть докладно про те, що відбулося вчора ввечері», – попросив Рейс. Вони мовчки слухали гулки і голос лікаря. «Усе цілком зрозуміло», – озвався Рейс. Коли той закінчив свою розповідь, дівчина накрутила себе, усьому їй допомогли кілька склянок джинов, а тоді вистрелила в чоловіка з револьвера калібру 22 мм. Потім пішла в каюту Лінет Дойл і застрелила її теж. Доктор Беснер похитав головою. «Ні-ні, я так не думаю. Не думаю, що це було можливо. По-перше, вона не написала б першої літери свого імені на стіні». Це ж смішно, хіба ні? Вона могла, не погодився Рейс. Якщо була засліплена злістю і ревнощами, як сама каже, то могла і захотіти лишити підпис під злочином, так би мовити. Пуаро похитав головою. Ні, не думаю, що вона така примітивна. Тоді є лише одна причина для цієї літери Ж. Це навмисно написав хтось інший, щоб кинути підозри на дівчину. Лікар погодився. Так, але злочинцю не пощастило, бо, бачте, не лише не схоже, що юна дівчина скоїла вбивство, але також, гадаю, це просто неможливо. Чому? Беснер розповів про істерику Жаклін та обставини, через які міс Бауерс мусила піклуватися про неї. І я думаю, ні. Я впевнений, що міс Бауерс залишилася поряд із нею на всю ніч. Рей сказав. Якщо так, це дуже спрощує справу. Хто виявив злочин? запитав Поварок. Служниця місіс Дойл Луїза Бурже. Вона, як завжди, пішла покликати господиню, побачила її мертвою, вибігла з каюти й упала просто в руки Стюарда. Він пішов до власника, а той прийшов до мене. Я знайшов беснера, а потім прийшов до вас. Поваро кивнув. Треба повідомити Дойлу. – запропонував Рейс. – Кажете, він усе ще спить? – Так, він і досі в моїй каюті. Учора ввечері я дав йому сильне заспокійливе, – відповів доктор. Рейс звернувся до Поаро. Ну, – сказав він, – гадаю, більше ми доктора не затримуватимемо. – Так. – Дякую вам. – Беснер піднявся. – Я поснідаю, а потім повернусь у свою каюту, гляну, чи прокинувся містер Дойл. – Дякую, Беснер вийшов. Двоє чоловіків поглянули один на одного. – Ну, що думаєте про це, Пуаро? – запитав Рейс. – Доручаю цю справу вам, а я виконуватиму ваші вказівки. Кажіть, що потрібно зробити. Пуаро вклонився. – Нам потрібно призначити слідчу комісію. Гадаю, спершу треба перевірити правдивість історії, що сталося минулого вечора. Тобто ми повинні допитати Фантерпа та місь Робсон, які були фактичними свідками інциденту. Зникнення револьвера дуже важливе. Рейс подзвонив у дзвоник і відправив повідомлення через стюарда. Пору зітхнув і похитав головою. «Усе це погано», – пробормотів він. «Це погано. Маєте якісь ідеї?» – запитав із цікавістю полковник. Мої версії суперечать одна одній. Вони не сходяться надто невпорядковані. Бачте, то важливий факт, що та дівчина ненавиділа ліне дойл і хотіла її вбити. Думаєте, вона натака здатна? Думаю, так, поарон наче засумнівався, але не таким чином. Кощо вас турбує, чи не так? Вона б не прокралася в темряві, в каюту, щоб застрелити жертву під час сну. Холоднокровність. Ось що здається вам неправдивим. Певним чином так. Гадаєте, ця дівчина, Жаклін де Бельфор, нездатна на продумане холоднокровне вбивство? Пуаро повільно сказав. Бачите, я не впевнений. Так, вона доволі розумна, щоб таке задумати. Але я сумніваюся, чи виконала б вона це фізично. Рейсь кивнув. Так, я розумію. Що ж... Згідно з розповіддю Беснера, це також фізично неможливо. Якщо це правда, то значно прояснює ситуацію. Сподіваємося, що це правда. Поро замовк, а тоді просто додав. Якщо це так, я б тільки зрадів, бо мені дуже шкода цю дитину. Двері відчинилися й увійшли фантерп з Корнелією. За ними слідував Беснер. Корнелія задихалася. Це просто жахливо, чи не так? Бідолашна, бідолашна місіс Дойл. Вона була така вродлива. Лише справжній монстр міг їй зашкодити. Бідний містер Дойл. Він, напевно, збожеволіє, коли дізнається. Учора ввечері він страшенно переживав, щоб місіс Дойл не довідалася про той нещасний випадок. «Міс Робсон, саме про це ми і хочемо, щоб ви розповіли», – озвався Рейс. «Ми хочемо точно знати, «Що сталося вчора ввечері?» Корнелія почала трохи плутатися, але кілька запитань Пуаро допомогли їй зібратися. «Так, я розумію. Після гри мадам Дойл повернулась у свою каюту. Цікаво, чи справді вона туди направилася?» «Так», – підтвердив полковник, – «власне, я бачив її, побажав добраніч біля її дверей». «У котрій годині?» «Даруйте не можу сказати», – відповіла Корнелія. «Двадцять по одинадцятій», – сказав Рейс. «Добре. Отже, двадцять по одинадцятій мадам Дойл була жива та здорова. Хто ще був тоді в салоні? Дойл. А ще міс Дебельфор, міс Робсон і я», – відповів Фанторп. «Це правда», – підтвердила Корнелія. «Містер Пеннінгтон випив щось і пішов спати. Скільки минуло часу?» «Приблизно три-чотири хвилини». Тобто до одинадцятої тридцять. Так. Отже, мадемуазель Робсон, тоді в салоні залишилися ви, мадемуазель Бельфор, мсьє Дойл і містер Фанторп. Що ви всі робили? Містер Фанторп читав книжку. Я взялася за вишивку. Міс Дебельфор, вона... На допомогу прийшов Фанторп. Вона багато пила. Так. Погодилася Корнелія. Вона розмовляла зі мною, розпитувала мене про життя вдома. Та хоча вона зверталася до мене, гадаю, ті слова були для містера Дойла. Його це дратувало, але він не проронив ні слова. Мабуть, вирішив, що коли мовчатиме, вона заспокоїться. Але вона не заспокоїлася. Корнелія похитала головою. «Раз чи двічі я намагалася піти». Але вона змусила мене залишитися, і я почувалася дуже, дуже незручно. А тоді містер Фантроп піднявся та вийшов. «Стало трохи ніякого», – пояснив Фантроп. Я хотів непомітно вийти. Міс Дебельфорс, схоже, вирішила влаштувати сцену. А потім вона витягла револьвер, – продовжувала Карнелія. Містер Дойл схопився з місця та спробував його забрати. Та вона вистрілила йому в ногу, а потім почала схлипувати й голосити. Я до смерті налякалася і побігла по містера Фанторпа. Він повернувся зі мною, але містер Дуйл попросив не робити шуму. Один із слугну бійців почув постріл і прибіг до нас, але містер Фанторп сказав йому, що все в порядку. А потім ми відвели Жаклін у її каюту, і містер Фанторп побув із нею, поки я не привела міс Бауерс. Корнелія замовкла, щоб віддихатися. «О котрій годині це було?» – запитав Рейс. «Даруйте, я не знаю», – сказала Корнелія. Але одразу ж озвався Хфанторп. «Десь двадцять по дванадцяті. Пам'ятаю, що о пів на першу я нарешті повернувся в свою каюту. Тепер я мушу впевнитися в кількох моментах», – мовив Поро. Після того, як мадам Дойл вийшла з салону, хтось із вас чотирьох виходив? Ні. Ви впевнені, що де Дебельфор не виходила з вітальні? Фанторп швидко відповів. Цілком. Ні Дойл, ні де Дебельфор, ні міс Робсон, ні я не виходили з салону. Добре. Це підтверджує факт, що мадемуазель Дебельфор не могла застрелити мадам Дойл до, скажімо, 20 хвилин по 12. Тоді мадемуазель Робсон ви пішли по мадмозель Баверс. Мадмозель де Бельфор, у той час залишилась у каюті сама? Ні, з нею був містер Фанторп. Добре, поки що мадмозель де Бельфор має чудове алібі. Наступною я допитуватиму мадмозель Баверс, але перш ніж послати по неї, я хотів би почути вашу думку з кількох питань. Месьє Дойл, як ви казали, дуже хвилювався. Щоб мадузель де Бельфор не залишали на самоті. Як гадаєте, він боявся, що вона збирається скоїти ще один необдуманий вчинок? Так, саме так я думаю, сказав Фантерб. Він, напевно, боявся, що вона може напасти на мадам Дойл? Ні, похитав головою фантерб. Не думаю, що він взагалі про таке думав. Схоже, що він боявся, що вона може м -м, якось. «Собі нашкодити! Самогубство!» «Так, бачите, тоді здавалося, що вона цілком протверезіла і щиро каялася через коїна. Вона дуже карталася, постійно повторювала, що краще їй померти», – сором'язливо пояснила Корнелія. «Гадаю, він хвилювався за нею, він говорив дуже люб'язно, казав, що то його провина, що він погано ставився до неї, він, він справді був дуже люб'язний». Геркюль Пуаро задумливо кивнув. «Тепер щодо револьвера. Що з ним сталося?» «Вона впустила його», – відповіла дівчина. «А потім…» Фантер пояснив, що повернувся по нього, але не зміг знайти. «Ага», – сказав детектив, – «потроху підходимо до суті. Дуже вас прошу бути надзвичайно точними. Опишіть детально, що саме сталося». Міс Дебельфор впустила револьвер. А тоді відкинула його ногою. З ненавистю, додала Корнелія, розумію, як вона почувалася. І, кажете, револьвер залетів під диванчик. Тепер будьте уважні. Мадмазель де Бельфор не забирала його перед тим, як вийти з салону. І Фанторп і Корнелія були в цьому впевнені. Точно, як ви розумієте, мені потрібні лише точні дані. Тепер ми підійшли до наступного запитання. Коли мадемуазель де Бельфор вийшла з вітальні, револьвер залишався під диванчиком. І оскільки мадемуазель де Бельфор не залишали на самоті, з нею були місія Фанторп, мадемузель Робсон чи мадемузель Байерс, вона не мала можливості забрати револьвер до того, як покинути салон, у котрій годині місія Фанторп. Ви повернулися, щоб пошукати його. Приблизно о пів на першу. А скільки часу пройшло від того, як ви з доктором Беснером перенесли мсьє Дойла з вітальні до того, як ви повернулися шукати револьвер? Хвилин п'ять, може трохи більше. Тобто за ті п'ять хвилин хтось забрав револьвер з-під дивана. І це не мадемуазель де Бельфор. Хто ж тоді? Дуже ймовірно, що особа, яка забрала револьвер – і є вбивцею, мадам Дойл. Також можна припустити, що ця особа підслухала чи бачила частину попередньої сцени. Не розумію, звідки ви це взяли, запротестував Фантроп. Тому що, пояснив Веркільперу, ви щойно сказали нам, що револьвер був під диваном. Тобто його не відразу помітиш. Тому ймовірність, що його виявили випадково, мала. Револьвер забрав той, Хто знав, що він там? Отже, хтось іще був присутній при цій сцені. Фантор похитав головою. Я нікого не бачив, коли вийшов на палубу перед пострілом. Так, але ви вийшли через двері на правий борт. Так, з того боку моя каюта. Значить, якби з лівого боку палуби хтось стояв і дивився у вікно, ви б його не помітили. Ні визнав Фанторп. «Хтось іще почув постріл, крім слуги бійця? «Наскільки мені відомо, ні», – відповів Фанторп і продовжив. «Бачите, усі вікна були зачинені. Міс Ван Скайлер відчула протяг раніше того вечора. Двері також були зачинені. Сумніваюсь, що постріл було чітко чутно, То був звук, наче з пляшки, вилетів корок». «Наскільки я зрозумів, ніхто не чув ще одного пострілу, від якого загинула місіс Дойл», – зауважив Рейс. «Про це ми ще поговоримо», – сказав поро. «Зараз нас цікавить мадемуазель Дебельфор. Треба поговорити з мадемуазель Бауерс». Але перед тим, як ви підете, детектив затримав фантерпа та Корнелію жестом. «Стисло розкажіть про себе». «Тоді не виникне необхідності викликати вас пізніше. Спочатку ви, місіє, ваше повне ім'я». «Джеймс Лехдейл, Фанторп. Адреса?» Хаус, Маркет Донінгтон, Нордгемтоншир. Ваша професія?» «Я юрист. Мета візиту в цю країну?» Раптова пауза. Уперше флегматичного містера Фанторпа застали зненацька. Нарешті він стиха про бурматів. Е, «Для розваги?» «Ага», – сказав Поро. «То у вас відпустка, так?» е, «Да». Дуже добре, місія Фантор. А тепер, будь ласка, коротко розкажіть про ваше пересування вчора ввечері після подій, про які ми щойно говорили. Я відразу пішов спати. І це було о. одразу ж після половини на першу. Ваша каюта під номером 22 на правому борті. Вона найближча до салону, так? Так. Я поставлю ще одне запитання. Чи чули ви хоч щось? Коли повернулися до своєї каюти. Фанторп замислився. Я швидко заснув. Здається, я чув якийсь сплеск, коли засинав, більше нічого. Ви чули сплеск близько? Фанторб похитав головою. Справді, не можу сказати. Я саме засинав. О котрій це було? Мабуть, близько першої, точно не скажу. Дякую, місьє Фанторб, це все. Фуаро повернувся до Корнелії. Тепер, мадемуазель Робсон, ваше повне ім'я. Корнелія Рут. Моя адреса Red House, Белфілд, штат Коннектикут. Що привело вас до Єгипту? Кузина Марі, міс Ван Скайлер, узяла мене з собою в подорож. Ви зустрічалися з мадам Дойл до цієї поїздки? Ні, ніколи. А що ви робили минулої ночі? Після того, як я допомогла Доктору Беснеру з ногою містера Дойла я пішла спати. Ваша каюта номер 41 з лівого борту, просто біля каюти міст Дебельфор. Ви щось чули? Корнелія похитала головою. Я нічого не чула. Ніякого сплеску? Ні, і не почула б, з мого боку пароплав прилягає до берега. внув. Дякую, мадмазель Робсон. Тепер будьте ласкаві, попросіть мадемуазель Бауерс прийти сюди. Фанторп і Корнелія вийшли. Усе здається зрозумілим, сказав Рейс. Хіба що троє незалежних свідків брешуть. Інакше Жаклін де Больфор не могла б взяти револьвер. Але хтось його взяв і хтось підслухав те, що відбувалося. І був настільки дурний, що написав на стіні велику же. У двері постукали й увійшла міс Бауерс. Медсестра сіла на стілець, як завжди спокійна та діловита. У відповідь на запитання по АРО, вона представилася, а також назвала свою адресу й освіту, додавши. «Я дбаю про міс Ван Скайлер понад два роки». «У мадмозель Ван Скайлер погане здоров'я?» «Ні, я б не сказала», – мовила міс Бауерс. Вона не молода, тому турбується про себе і хоче, щоб поруч була медсестра. З її здоров'ям нічого серйозного, просто вона любить багато уваги та згодна платити за це. По кивнув. Наскільки мені відомо, мадмуазель Робсон приходила по вас цієї ночі? Так, саме так. Розкажіть мені детально, що саме тоді сталося. Міс Робсон коротко описала мені те, що сталося, і я пішла з нею. Місто Бельфор перебувала в дуже збудженому істеричному стані, коли я до неї зайшла. Чи висловлювала вона погрози Лінет Дойл? Ні, нічого такого. Її мучили хворобливі докори сумління. Вона випила багато алкоголю і, я б сказала, страждала від наслідків. Я вирішила, що її не можна залишати саму, уколола їй морфій і засталася з нею. Тепер, мадемуазель Бауерс, я хочу, щоб ви відповіли на таке запитання. де Дебельфор виходила з каюти? Ні, не виходила. А ви? Я залишилася з нею до ранку. Ви впевнені в цьому? Абсолютно впевнена. Дякую, мадемуазель Бауерс. Медсестра вийшла, двоє чоловіків глянули один на одного. Жаклін Дебельфор точно не скоїла цього злочину. То хто ж убив Лінет Дойл? «Хтось забрав револьвер, і це не Жаклін де Бельфор», – сказав Рейс. «Хтось знав достатньо, щоб зрозуміти, що цей злочин припишуть їй. Але він не знав, що медсестра веде їй Морфі і просидить з нею всю ніч. І ще одне. Хтось уже намагався вбити Лінет Дойл, скинувши зі скелі валун. І це не Жаклін де Бельфор. Тож хто це?» «Легше сказати, хто точно не міг її вбити», – зауважив Поро. «Містер Дойл, мадам Алертон, її син, мадемуазель Ван Скайлер і мадемуазель Баверс не мають з цим нічого спільного. Усі вони були в мене перед очима». «Так, залишається чимало припущень», – мовив полковник. «А що з мотивом? Сподіваюсь, у цьому нам допоможем сіє Дойл. Було декілька інцидентів». Двері відчинилися й увійшла Жаклін де Бельфор. Вона була дуже бліда та трохи невпевнено ступала. «Це не я!» – прошепотіла вона, як налякана дитина. «Я цього не робила, будь ласка, повірте мені. Усі гадають, що це я, але я цього не робила. Не я, це, це жахливо. Якби все повернути, я ж могла вбити Саймона вчора ввечері!» Гадаю, я збожеволіла. «Але те...» «Інше я не робила». Дівчина сіла і розплакалася. Паро поплескав її по плечі. «Тихо, тихо, ми знаємо, що ви не вбивали, мадам Дойл. Це доведено, так, доведено, дитя моє. Це не ви». Джекі раптово встала, тримаючи в руках вологу хусточку. «Але хто ж?» «Те саме запитуємо й ми», – сказав детектив. «Ви зможете нам якось допомогти?» Жаклін похитала головою. Я не знаю. Уявлення не маю. Ні, не маю жодної ідеї. Вона нахмурилася. Ні, сказала вона врешті. Не знаю нікого, хто бажав би їй смерті, її голос трохи затремтів. Крім мене. Пробачте, я на хвилинку, перепросив Рейс, «Дещо що спало на думку. Він вилетів з кімнати. Жаклін де Бельфорс сиділа, опустивши голову і нервово викручуючи пальці. Раптом у неї вирвалося. Смерть страшна, страшна, не можу навіть думати про неї. Так, зауважив Поро, не дуже приємно думати, що зараз, саме в цей момент, хтось святкує успішне виконання свого замислу. Ні, ні, викрикнула Джекі, ви кажете страшні речі. Це правда, знизав плечима чоловік, я, я хотіла її смерті, і вона померла. А що гірше, вона померла так, як я говорила. Так, младмуазель, їй вистрілили в голову. Дівчина скрикнула. Отже, я казала правду того вечора. У готелі на Бистрині хтось нас підслуховував. О, кивнув головою Поро, цікаво, що ви це запам'ятали. Так, щось надто все збігається. Мадам Дойл убили саме так, як ви описали. Джекі стенула плечима. «Той чоловік уночі, хто то міг бути?» Пороза мовкне якийсь час, а потім заговорив іншим тоном. «Ви впевнені, що то чоловік, мадмозель? Джекі здивовано поглянула на нього. «Так, звичайно, адже так, мадмозель. Вона нахмурилася, примруживши очі та намагаючись згадати, і повільно сказала. «Я думала...» То чоловік, але зараз ви не впевнені. Джекі повільно продовжила. Ні, я не можу бути впевнена. Я припустила, що це чоловік, але це був лише сует, тінь. Вона замовкла та, оскільки поаро нічого не сказав, додала. Думаєте, то могла бути жінка? Але жодна жінка на цьому пароплаві не хотіла вбити лінет. Детектив лише похитав головою. Двері відчинилися, увійшов Беснер. «Будь ласка, сходіть поговорити з містером Дойлом, міс Пуаро. Він хоче вас бачити!» Джекі підскочила та схопила Беснера за руку. «Як він? З ним усе добре?» «Звичайно, що не все добре», – відповів Беснер з докором. «Його кістка потрощена, як ви знаєте». «Але він не помре, чи не так?» – викрикнула Джекі. «Хто таке сказав?» «От дістанемося до цивілізації, зробимо рентген і тоді назначимо потрібне лікування». О, дівчина нервово сплеснула руками і знову сіла в крісло. Пуаро вийшов з доктором на палубу. Там до них приєднався рейс, вони пройшлися прогулянковою палубою аж до каюти Беснера. Саймон Дойл лежав підпертий подушками, над ногою височив імпровізований каркас». Та найвиразніше на його обличчі проглядала розгубленість. Фороблива дитяча розгубленість. Він невиразно пробормотів. «Будь ласка, заходьте. Доктор розповів мені про... про лінет. Я не можу повірити. Просто не можу повірити, що це правда». «Розумію, це важкий удар», – сказав Рейс. «Знаєте, Джекі цього не робила», – запинався Саймон. Я впевнений, що Джекі цього не робила. Усі факти проти неї, але насмілюся не сказати, це не вона. Учора ввечері вона вона трохи перепила, стала надто збуджена і тому накинулася на мене, але вона б не наважилася, не наважилася б на вбивство, холоднокровне вбивство. Заспокойтеся, місьє Дойл, тихо опарадів поро. Хто б не застрелив вашу дружину, то була не мадмозель Дебельфор. Саймон недовірливо поглянув на нього. "Правда? А позаяк то не Жаклін де Бельфор, продовжував детектив, може підкажете нам, хто б це міг бути?" Саймон похитав головою, він ще більше розгубився. "Це божевілля, цього не може бути. Крім Джекі, ніхто не хотів би її прибрати. Подумайте, мсьє Дойл, мало вона ворогів. Може хтось затаїв на неї зло?" Хлопець знову похитав головою з тим самим виразом без надії. «Це абсолютно неможливо. Звісно, є Віндлсгем. Лінет наче кинула його, щоб вийти за мене. Але я навіть уявити не можу, щоб такий вічливий чоловік, як Віндлсгем, міг скоїти вбивство. Крім того, він далеко. Те саме стосується старого Джорджа Вуда. Він злився на Лінет через маєток, не схвалював того, як вона все переробила». Але він закуп у від Лондона та й задумати вбивство через таке неможливо. «Послухайте, М. С. Дойл», – серйозно мовив поро, – «Першого дня, коли ми сіли на борт Карнака, мене вразила коротка розмова з мадам, з вашою дружиною. Вона була дуже засмучена і перелякана. Вона сказала, зауважте, що її всі ненавидять. Казала, що налякана, що не почувається в безпеці». Наче всі довкола Її вороги Вона була дуже засмучена Побачивши Джекі на борту Як і я Погодився Саймон Так, але це не повністю Пояснює її слова Коли вона сказала, що оточена ворогами Вона точно перебільшувала Але разом з тим Вона мала на увазі більше Ніж одну особу Можливо, ви маєте рацію Визнав Саймон Гадаю, я знаю, про що йдеться. Її засмутило ім'я в списку пасажирів. Ім'я в списку пасажирів, чиє ім'я? Бачите, насправді вона мені не сказала. Та я не уважно її слухав. Я роздумував над історією з Жаклін. Пригадую, Лінет казала, що Лінет казала щось про те, як обставити своїх конкурентів і що незручно зустріти людину, яка має зуб на її родину. Хоча я не надто добре знаю історію її сім'ї, здається, мама Лінет була дочкою мільйонера. Її батько був середнього достатку та після одруження почав грати на ринку, чи як там кажуть. І в кінці, звичайно, кілька людей догралися. Знаєте, як буває? Сьогодні в сріблі злоті, а завтра в болоті. Мені здається, на судні був хтось, чий батько мав справи з батьком Лінет. І той його не пошкодував. Пам'ятаю, лінець сказала, «Жахливо, коли люди ненавидять, навіть не знають тебе». «Так», – задумливо мовив пороце, «це, можливо, пояснює те, що вона сказала мені. Уперше вона відчула тягар спадку, а не його переваги. "Мсідойл, ви впевнені, що вона не називала імені?» Саймон сумно похитав головою. «Я не надав цьому великого значення. Сказав, що в наш час ніхто не згадує, що сталося з їхніми батьками, і життя минає надто швидко, щось таке». Веснер сухо вставив. «Є в мене один з догад. На борту є невдоволений юнак». «Ви про Фергюсона?» – запитав Поро. «Так, я на власні вуха чув, як він кілька разів висловився проти місіс Дойл». «Як же нам це прояснити?» – запитав Саймон. «Полковник Рейс і я повинні опитати всіх пасажирів», – відповів Поро. «Доки ми не вислухаємо їхніх свідчень, немає сенсу висувати версії. До того ж є покоївка. Спершу треба опитати її. Можливо, було б добре зробити це тут. Присутність міс Дойла може допомогти». «Так, це гарна ідея», – погодився Саймон. «Вона довго працювала на місіс Дойл?» «Кілька місяців». «Лише кілька місяців?» – вигукнув Поро. А що, ви ж не думаєте, у мадам Дойл були коштовні прикраси? – Вона взяла з собою перли, – відповів Саймон. – Якось сказали мені, що їхня вартість – сорок чи п'ятдесят тисяч. Його аж пересмикнуло. – Боже, ви ж не думаєте, що через ті кляті перли? – Крадіжка може бути мотивом убивства, – пояснив Поро. хоча, здається, це не надто ймовірно. Побачимо. Нехай підійде Покоївка. Виявилося, що Луїза Бурже – та жвава брюнетка романського походження, яку форо примітив кілька днів тому. Тепер від її веселого вигляду нічого не залишилося. Вона прийшла заплакана і перелякана, але в очах було щось лукаве, що справило неприємне враження на двох чоловіків. «Ви Луїза Бурже? Так, мсє». Коли ви востаннє бачили мадам Дойл живою? Вчора ввечері, мсьє, я прийшла в її каюту, щоб роздягти, мадам. Котра була година, кілька хвилин по одинадцятій. Не можу сказати точно, я допомогла мадам роздягнутися і влягтися спати та пішла. Скільки часу це зайняло? Десять хвилин, мсьє. Мадам була втомлена, вона попросила мене вимкнути світло, коли виходитиму. «А що ви робили, коли вийшли? Я спустилась у свою каюту палубою нижче. І ви більше нічого не чули не бачили, щоб нам допомогло?» «Хіба я могла, Мсія? «Мадемуазель, це ви маєте сказати, а не ми», – різко відповів Пуаро. Дівчина з коса глянула на нього. «Але, мсьє, я була далеко. Що я могла почути чи побачити? Я була на середній палубі, до того ж моя каюта взагалі з іншого борту пароплава». «Неможливо, щоб я хоч щось почула. Звісно, якби я не спала, якби я піднялася сходами, тоді, мабуть, я могла б побачити вбивцю, цього монстра, який заходив чи виходив з каюти водам. Та оскільки...» Вона благально простягнула руки до Саймона. Мсіє, благаю вас! Зрозумійте, що мені ще сказати?» «Люба моя», – різко мовив Саймон, – «не будьте дурною. Ніхто й не думає, що ви щось бачили чи чули». Усе буде добре, я про вас подбаю. Ніхто вас ні в чому не звинувачує. Мсьє такий добрий, пробурмотіла Луїза, та скромно опустила повіки. Отже, ви нічого не бачили і не чули, нетерпляче запитав Рейс. Я так і сказала, мсьє. І вам не відомо, хто міг зачаїти образу на вашу господиню. На здивування всіх трьох Луїза кивнула головою. О, так, це мені відомо. На це запитання я можу впевнено відповісти, так. – Ви маєте на увазі мадемуазель де Бельфор? – уточнив Пуаро. – Так, і її теж. Але говоритиму я не про неї. На цьому судні ще дехто не терпів мадам і злився, бо мадам нашкодила йому. – Святий Боже! – вигукнув Саймон. – Про що це ви? Луїза почала пояснювати і далі рішучий, енергійно киваючи головою. Так, так, саме так, це стосується колишньої покоївки, мадам, моєї попередниці. Один із механіків на цьому пароплаві хотів одружитися з нею, і моя попередниця, її звали Марі, вийшла б за нього. Але мадам Дойл порозпитувала і дізналася, що цей Флітвуд уже одружений на темношкірі, розумієте, його дружина з цієї країни. Вона повернулася на батьківщину, але він досі одружений з нею, розумієте? Так от, мадам розповіла все це Марі, дівчина дуже засмутилася і більше не бачилася з Флітводом. Так той Флітвуд розлютився, і коли виявив, що мадам Дойл – це колишня мадемуазель Ліне Тріджвей, то сказав мені, що вбив би її, сказав, що своїм втручанням вона зруйнувала його життя. Луїза тріумфально замовкла. «Цікаво», – сказав Рейс, – порозвернувся до Саймона. «Ви про це знали?» «Зовсім нічого, – щиро відповів Саймон. – Сумніваюся, що і Лінет знала, що цей чоловік на параплаві. Напевно, вона вже й забула про ту справу». Він різко повернувся до служниці. «Ви казали про це, місіс Дойл?» «Ні, місі, звісно, ні. Ви щось знаєте про перли, вашої господині? – запитав поаро. «Перли? – Луїза широко розплющила очі. – Учора ввечері вона їх надягла». «Ви бачили їх, коли вона лягала спати?» «Так, мсьє. Куди вона їх поклала?» «На столик поруч із ліжком, як завжди. Там ви бачили їх востаннє?» «Так, мсьє. А сьогодні вранці ви їх бачили?» Обличчя враз набуло неляканого вигляду. «Я навіть не глянула. Я підійшла до ліжка і побачила, побачила мадам, а тоді закричала, вилетіла з каюти та знепритомніла». Еркюль Пуаро закивав головою. Ви не глянули. Та мої очі все бачать. Сьогодні вранці на столику біля ліжка перлів не було. Спостережливий Еркіль Пуаро не помилився. На столику біля ліжка лінет Дойл перлів не було. Луїзі Бурже наказали переглянути речі лінет. З її слів усе інше було на місці. Зникли лише перли. Коли чоловіки вийшли з каюти, стюарт повідомив, що сніданок поданий у кімнаті для коріння. Проходячи палубою, рейс зупинився, щоб глянути на воду. Ага, бачу, у вас є деякі думки, друже. Так, коли Фанторб згадав, що чув уночі сплеск, я несподівано згадав, що в якийсь момент я теж прокинувся від сплеску. Цілком можливо, що після